Затвір языков Жизнь і Творчество» рік 1917 був того ж року 1918-го залишений при університеті як професорський стипендіат для підготовки до професури при катедрі, так тоді писали російською мовою письменництво. 1918 року в Київському фольклористичному семінарі Андрія Лободи Віктор Петров зробив доповідь про генетичну теорію замовлянь Познанського. Це була перша його наукова праця, що вийшла потім у світ з записках історично філологічного відділу Української академії наук. Пропрацювавши в українській науці півстоліття, помер 1969 року, він підготував до 200 праць з мовознавства, фольклористики, літературознавства і етногенезу. Декілька його монографій досі лишаються в рукопису. На посаді стипендіата він залишався до закриття університету року 1920 а тоді перейшов на ту саму посаду на тимчасові вищі педагогічні курси, що існували протягом 1920-21 року, до відкриття Вищого інституту народної освіти, де був з 1 вересня 1921 року за асистента. 1918-1919-1920 19, навчальні роки. Викладач російської мови у гімназії Ремзова. 1918-1919-1920 19, навчальні роки. Викладач української мови й літератури в учительській семінарії. 1919- інструктор, член колегії об'єднання дитбудинків Лук'янівки при Губсобезі, 1919-й викладач на курсах для завідувачів дитбудинків Наркомсобезу, 1919-й викладач на нуль семестрі для робітників при Київському університеті, 1919-й викладач на літературних курсах при спілці письменників, 1919-20-й, виконуючи обов'язки секретаря комісії для складання історичного словника Всеукраїнської академії наук, 1919 20 навчальний рік, стипендіат для підготовки до професори при Київському університеті, 1920 член-редактор видавничого відділу ЗАВ Гринько, відділення книга Губна Росвіти розвіти, 1920 викладач на літературних курсах ЗАВ Мстиславський та Клейнборд, 1920-21 навчальний рік, завідувач Гробівської семирічної школи Канівського повіту. 1921 – співробітник Вищого інституту народної освіти імені Драгоманова, колишнього університету, на посаді асистента відділу російської мови і літератури. 1 червня 1921 року, найштатний співробітник етнографічно-фольклорної комісії «Вуан» До березня 1924 року, 1922-1923 навчальний рік, після Освальда Бургарта, вчителював у Барішівській трудовій номер 1 школі Київського повіту разом з Миколою Зеровим. 8 листопада 1923 року. Аспірант науководослідної кафедри мовознавства при Київському ІНО. 1923-1924-1924-1925 навчальні роки викладачі російської мови в старших групах Київської другої залізничної школи. Березень 1924 1 жовтня 1927-го штатний співробітник етнографічно-фольклорної комісії ВУАН на посаді секретаря комісії. Від 1925 року коли виявилася важка хвороба Лободи, він взяв на себе всю організаційну роботу, а 1 жовтня 1927 року очолив її і формально зайнявши посаду керівничого. За його редакцією друкувався етнографічний вісник. На свіжому матеріалі, що надсилали кореспонденти з місць, учений написав розвідки «Вірування в вихор і чорна хвороба», «Міфологема сонця в українських народних віруваннях», «Українські народні варіанти легенди про злих жінок», «Українські народні легенди про неплідну матір та ненароджені діти».